Gurekin, heneko gorri eramezala, egunon zuri? Bai, egunon! Untsa? Bai, e, trenkil. Arbunatik dinik? Bai, e, hori da, eguskia lagun. Eguskia lagun, eguskia kartzen. Bikain. Hede? <laughs> Ala, hini izgauza izan editu gai patzeko zurekin, hene ustez, bo... Danza, pixka bat, haipatuko dugu, ueun formakuntza arduradun izan zida ere, mintzala xai, atxezeta, bezalako pesta uh, kuntsa ezagutu dituzu, ezagutzen ere, ono eskoraaren zerbitzu buru izan zinen biarritzen, gaindegian, euh, ikertza ere, idakasle, e, egon zidela, e, diakinduzte? Zut gauza guztiak <laughs> <h RPG> ba, ez dilela haipatu er. Hahahaha. <laughs> eta bizten da uh, plazara, haipatuko dugula, eskora, eskora aldia hori guzia. Lehenik, uh, arbonan, nolako gazte aroa izan duzu... Uf uh, angelun haum uh, ditu nintzen. Angelun haum ditu Bai, angelun, uh, noxtasunik uh, eta kulturarik ez duen erri itxusi untan. Oh, ez egin horakurik. Uh, angelu foboa nahiz. Ah, <laughs> Angel, ba angeluakak asko maite ditut, <laughs> angeluak batzuk, baina an ez ez dut angeluri buruz uh, hoitzapena haum dirik. Zere poratzen jozu angeluri? Purtakit, gero gauza guti egin izan dut angelun, bizikifite fite uh, bai honan politizatu nintzen, uh, nera bez aroa, nta liseo, garaian, eta istorio Eta gero bat inguruan uh, gehiago uh, haum ditu da historio, baina ez angerun ez dut horitzapen haumdirik uh, eta marka garririk angerun. Beharbada bat bai garaian gurasoek haien nagun ba, zuten hor lokal haumdi bat, ibaialde alde, deitzen dena, oraindik, mm. uh, Ibai alde ektoki du, uh, baina uh, luzaz uh, egontzen hor aturri bastereko lokal haumdi baten eta horitzaruan biltzen ginen uh, Uh, biltzen ziren gula xo so eta gu aurrak autonomian bizi ginen, uh, aiek uh, beste bilkula, zakitzar egiten zuten bitartean, gu gure bizi arakitzen ginen, abentura zen, zentabaz, lazareko jana ondoan, eta, eta wala, autonomian eta autogestion bizi ginen aurrak. hori dut, horri dut, horri dut, positibo bat atela barbari zangelutik. Eh? Eta auzo erriko hor, horri dut, horri dut, izan baitzira bo, lanaren dako izan zira? Bai ez nik miagittzei buruz handitzerakoan uh, uh, disilusoua handia izan dut retu dudarik megitzen zerzen egia aski zentan ere hatxi miagittzen eta eta etxigitzen bizi ziren uh, miagistakak ziren eta uh, atxi autogintzan ari zen uh, pinturan uh, behargin bezala gugie uh, bezala eta hamatxiarbikitak egiten zituen, beraz ere familia suume bateko eta bizi ziren auzo xume batean, bizi xume batean beti komunista bozkatu eta uh, neretzat heritze hori zen zen hiri chumebat bat piskat, uh, bof pischkat uh, uh, esquertiar trafico uh, trafiko ta, ta historio, ausortan, eta historia mobilitalke desmutatzena hamuntatzen auzo hartan hori ikusten mainen bakarrik eta on ditse dut descouritu tutti c'ha svasterico eta merde badilla bourgeishak hemen badilla bourgeishak soia que sineste meto charlo espena auzo hartan hori da hori zen garaian eta eta on ditu sikuesten dugu Aurren begietan, uh, duguna, ez dela baita ezpada egia, mundu bat da, bai, eksistitzen den mundu bat. Tamalez geroz eta gutxiago existitzen dena, bai an, miarritzaren gehiango, etzela, etzela, etzela, etzela petriko, uh, laropiunt, hauzoaren inguruko miarritze, baizik eta uh, kostaldeko miarritze e, um, hori. Gua, ikusten dugu, Alta Kampoko ainit zeldu direla, eta arten ziren burgesia, eta bilakatu da The Place to Be, hori behar da, Uda pasatu, edo gutienez Udan Hortik pasatu, eta Alta eskolaren presentzia pentsu dut pala dela eta zuk bataiatu duzunarekin, ikusi duzu zerbait egiten altzela, alaike? Uh, Galdera komplexua da. Um, nik ez nuke Euskararen apaltzea eta kanpokutik berriketogitako pertsonen um, etorera <coughs> lo, lotuko zuzenan. Gai askoz komplexua goda eta pixkat lehako ga gero sakonduko dugu. Um, miarritze um, soziologikoki aspalditik uh, iri kompleksua da aspalditik kompleksua da eta <coughs> markada luzeetan izan da lurralde marketing biziki indartsu bat, uh, eraikitzeko olako irudi bat uh, the place to be arritz uh, um, Lapurdiko edo edo Euskal Kostaldeko Kalifornia txikia edo Monako txikia, nahi izan da eraiki orako uh, iriaren nortasun bat uh, agunt bere lurraldetik deslotua Monako bat balitz bezala edo enklabe bat balitz bezala, eta marketing, elugalde marketing horren ondorioak uh, ja esaten ari gira, duela mende, mende erdi bat, eta eta horrek hitxura zaldatu du ajunt uh, uh, iri hori, baina bai, eta malgarria da Bo, wala, gero ez nahiz miarristar ez dut hiri hori maite ez duke defendituko eta, eta baditut lagun biziki hon batzuk miarristar peto-petoak direnak eta nituzke galitigaitzitu nahiz eta hien hiria maite duten naiz eta ezkertiak izan, abertzaleak, iraultzailak ala ere maite duta hien hiria beraz, <laughs> aurreskoa tegin nahi nieke <laughs> <laughs> eta argbona beraz ehm um, Etxetikampo asko bizigila, en fet. Uh, ez nahiz lotua etxeari edo erriari, etxetikampo asko bizigila. Uh, arbona, arbona erri interesgarria da, nik arbona asko maitatu dut um, berretako okupazioa izan zelarik, lau hilabetez. Uh, biziki esperientzia intelezgarria izan zen Arbonar gisa olako pari bat izatea etxe ondo-ondoan uh, Zinez uh, asko asko maitatu, maitatu dako gara bat izan zen uh, pf, Gaur egun Arbonan ez bizia ondilik egiten Asko kampuan bizigira bizi beraz uh, ezkira ez, ez, Zailtasunak ditut nire burua Arbonaren angeluar edo definitzeko mm. Justoki lotoki bat bilakatu da Arbona ere mm. Ondoan lan egiten dutenen uh, lo gunea? N bai, bai, bai. Uh, Garaian, hasi ginilarik uh, gazteriak elkartean batailatzen, uh, lauerri ginen, haetze, argbona, baso sarri argangoitze, eta salatzen uh, ginuen iadanik, uh, lairogeita margarren, amarkada bukaeran, uh, lote lo batzuk bilakatzen ari zirela, baina guk ez ginen deus asmatu, iadanik, hogei uh, urte lehenago, erri taldek gauza bergina salatzen zuten, baina hor ikusten dugu, be, orren ondorioa zer den, gatuak entzatzen dira planten demaiten eta ez dute funtzionatzen, plazako bizia asko apalduda, uh, uh, koesio soziala ere, eta, eta kultura errotzean biziki zailada. Horten um, berriz abiatu ditugu, amabi urteta gero, baso sargin, kaskarotak adibidez. Horo uh, itzinaiz, belaunaldiz belaunaldi, kaskarotak transmititzen zitzaizkigu ziz la, uh, eta transmititzen genituela, eta hau uh, ateratzen ginen zenginen, uh, zirtzilez, pertsunaekin, eta musikaria Ekin etez etxei biltzea. Gazte gazteginelarik kasskarokarrotak egiten ginolarik etxa askotan egzibituaginnan. Eta intzinatu arau geoz eta gero etxe gutiak egizibittzen ginuzten eta horez gain Geroz eta etxe gutxiago ulertzen zuten gure jadizioaren zentzua. Tagoitztzen naiz azken urteetan, Iritxe eginela musikariekin, pertsonaiekin, hartza, imaxinatu, uh, horreta mar bat uh, gazte, uh, danzatzen, kantatzen eta musikariekin. Eta etxe batean uh, dioginuen, hauzo oso batean, eta etxe hortako diabeak polizia deitu zuen, eganez egituago azitola bere baratzean, eta horreak gineela lapurtzera, tabar, tabar. Bon. Bikain, polizia jandarmeria urbildu zen, bla bla bla, eta gu orrendik besta, ta musika eta historioa. Eta pertsona hori, Eriko Etxeko zen, gehiengoan. Gena edut, Eriko bizia administratzeko pertsona bat zen, administratzen zuen pertsona bat zen, eta dekala jikara garria, be eta horren artean. Eta ma bi urte berantago, beraz berriz sortu ditugu otxailuntan, eta garaian gazte-gazte zirenak edo aurk zirenak gurasu bilakatu dira, zentruan bizi dira, eta bo, berriz deskubritu dugu maitatzen ahal dugun basu sari bat, baina kostatzen zaigu, horreinik basustak berrien gana joaitea gure, gure kulturarekin, um, eta ez da transmisio do parte katze arasu bat gure partetik, behar da interes uh, zerbait uh, eskas bat haien partetik bai. Bon, Indarra behiz hasi ziste, motorak martsan emaiten, mm -hmm. e eki emeki berdin hartuko du. E, erten zinuen bezala, mentua sentzibilizatuago diren familia bat zuen joan ez, eta... Hori da, uai bai. Toaz ez duztetian darmak daiteko. Araiz. <laughs> <laughs> <laughs> e, kultura biztanda ipatzen aldugu, euh, tipitatik euh, hortan ibilizira, bai... Euh, kultura eskora izan da zure ingurumena, naturalki? Mm -hmm. Bai, bai nila nintzen kilolean. <laughs> Ah, ez duzu kilolik egin ba, batek? Te, nila nintzen, ah, bai, eh? lagun guziak pilotan edo rigbian nituen, eta nini nila nintzen ez, zentratu naiz <laughs> <laughs> erigintzen, eta euskaldantzan. Hautuak <laughs> egin behar dira bizian, eta... <laughs> euskaldantzan ze eriko taldean lehenik? Uh, euskaldantzan ibile e gira tokidez berdinetan, uh, pinpirinak eta gero holdarra taldeetan, Eta gero askifite lagunen artean biziki motibatu ginen eta bat susagira joan ginen holda um, gantzen disiplina arekin eskinolako gehiago bat egiten, <laughs> beti zan dugu disiplina eta autoritatearekin uh, arazo bat eta baxo so sargin askifite um, dantzazgain ibiltzen ginen erri mugimenduan, gaztetxen mugimenduetan, eta autogestioaren kulturan ginen, eta beraz askifite autogestionatu nahi izan ditugu gure dantza klasak ere, eta beraz eskertu dugu dantza irakaslea, asko ikasi zigun, baina ekan dugu horreindigoitin nahi dugu guk gure burua uh, autogestionatu, eta nahi dugu gure artean, uh, nahi dugu dantzata klashak gure artean egin. Beraz behatzi mutiko ginen, eta eta garaian uh, Salbo espen bat zen, orat, talde batean behatzi mutiko izaitea. Zerakitiki mm -hmm. uh, hausen bat urte genituen, amazazpi gai urte artean, horako zerbait. Eta, eta bat sosagin hasi ginen begure baitarik dantzatzen. Eta mutikoak ginen ez, motivatuak dantzariak, eta... Uh, formakuntza on bat izan baikin nuen dantza maizu on bat zuekin. Uh, itertu ahzaie alere eginduten uh, kalitatezko lanak, bai Koldo zabalak, bai klo eta egoinak, patsi Perresek, eta bar. Uh, eta mukitiko eskasa bat beste dantza taldeetan, uh, beste talde askorekin lan egin izan dugu, dantzatu egin izan dugu eta bidaiatu dugu eta proiektuak egin ditugu eta hori xantza ikerak riko bat izan zen eta naiz zuten beste zerbait proposatu bai, uh, bai zentakkoreegu jafo batekin arizirlarik berak proposatu nahi duena berak kondatu nahi duena uh, obragatzen duzu eta horrek bat ditua bandatailila asko da pertsona batean ikuspundua duzu taularatzen eta eta pertsona horrek ikerketak egin ditu goboetak eraman ditu eta badu zerbait kondatzeko Uh, Baina guk ere, baginituen gauzak konnatzeko. Basosagira eritsi ginen uh, dantzatadean, behatzi mutekotatik bakarra zen basosagikoa, besteak argangoitze, angelu eta miagitze ingurukoak ginen. Eta da asigin gure baitarik dantzatzen basosagin drama bat gertatu zen uh, basosagiko gazte bat ahestatu zuten, David Gramon. Eta hor, tampez ikusi ginuen ezagutzen ez ezginuen erri bat bitan zatitzen, polarizatzen. Ba, ziren gutxiengo bat Daviden sustenguz, sustengu manu bat, sozial bat eta batzutan politiko bat. Eta bazirean, uh, arrestatze hori eta eta Daviden uh, autuak osoki gaitzesten zuten erri oso bat. Eta hor gu erdian, uh, noski uh, euskal preso eta, eta, eta urbileko pertsona horren sustenguz, dantzari gisa, bizikifite oartu oh, gira baginola zerbait konatzeko, zerbait ekartzeko, eta asmatu ginen, sortu ginen danzabat, uh, dedikatu ginen uh, askifite garaian preso eta yeslariei, eta ibili ginen erri zerri uh, danza horren emaiten, eta uh, eman gindituen lehen uh, aldiak izan zen uh, basusari eta arranguitzako plazetan, uh, basusari eta arranguitzako uh, erritaren haintzinean. Um, Dantzaria ginen, ta dien deaturia zen danzaiko Baina guk erakutsi nahi ginuen nola baiteko sustengoa, Davidi, bere familiari, bere ingurukoei eta biziki inportanta izan zen guretzat hori. Eta hau zen guk gara jortan, gure gaztetasuna, e, rebeldia, e, e, petioekin eta trakeskeriekin e, kondatzeko ginuena. Eta... Eta gaur egun oraindik markatu gaituen zerbait da. Uh, Dantzari gisa eta musikari gisa. Da, eta asko egin baiki nituen ezker eta eta egoera uh, intentxo asko bizi izan ditugu. Baina hori ginoen guk konatzeko gara joktan. Mezu bat pasakzen alda, beraz dantzaren bidez. Agunt, agunt, agunt. Baina bai, agunt eta bai horretzen uh, naiz garaian uh, bainuako gaztetxean ibiltzen nintzen eta uh, beste militantzia lagun bat uh, folklorea eta kultura eta gauza zarkituat bezala ikusten zuten eta bazen xamratze uh, uh, bat edo trufatxiki bat uh, zuek danzariak eta guretzat uh, ber txamponaren bi bialdeak ziren uh, uh, Euskal Herria ez da bakarrik uh, eskeretik iraulzatik edo uh, militantzia Danziatik ere kulturatik ere eraiki ikiberzela eta bizitik importantea zen guretzat eta frogatu nahi dantzatik danzatik hal ginitula gauzak uh, kondatu, baina behiz ere eh, bat ere haintzindariak, uh, goa haintzindari, um, danzari belaunaldi askok eta kulture gile askok uh, lotu izan dituzte uh, bah, politika eta kultura, um, kantua, danza eta, eta bar. Undarriana, e wartzen gira beti ziklikua dela? Eh, beti, dena berriz egiten da, pentsatzen dugu, asmatzen dugula, baina... Bai, nire bat berrikuntza itzarekin edo konzeptualekin zailta asun handi bat, e, zerbait berria dela erraiten dugularik, da ez dugula bestelik ondatzeko. Eta haf, dena berriz errepikatzen ari giren zerbait da. E, bon. bai, bai, eta musikanik ikusten dugu, e, uste dugu untzarena iraultza dela trikia errokarekin nahastea, baina aspaldian egiten zen... E. Hori da, bai... bai. Ben, dena. Dena, den-dena. Mm -hmm. Eh sei kasqueta mota ekinduz ordenar eneko uff eh ni nulanintzen kilolean eta nulanintzen liceoan baina buduarekin martxanzen Uh, nintzen haski eskolara bainan txantza undibat izan dut uh, eta da etsepare liseoan eskolatoa izan dintzela gero lagungusiak joan uh, zian kasean edo beste liseoat zotela eta nik segitu nuen ikastolamuzak itzeraitik etseparen eta biherena errepikatun nuen lehenenean klaselea nintzen gehiago joiten ter, eta terminalera iritsi nintzen argunt kautikoa nintzen klasean eta hor deskubritu nuen hilakasle zolagarri bat zoekin uh, zertzen filan filosofia, zer ziren zientzia politikoak, eh, ekonomia, historia, eta Solle, Dominika eta Michel bezalako irakasle batzuekin deskubritu dut, hau fet, nila nintzela ni, baina gaiek interesatzen nindutela. Eta beraz, baso lortu nuen aie esker, ez eh, baita espatan lanari esker, Haiek gogo bat piztu baitzidaten, eta gero joan nintzen soziologia ikastera, bordalera. 6 uh, urtez ikasketak abandonatu nituen, lan egiteko, eta berriz asinituen zientzia politiko eta komunikazioa ikasteko, berriz uh, bordelen, 6 urtez abandonatu nuen lan egiteko <laughs> eta bideiatzeko, eta berriz lutu nintzen uh, soziolinguistika ikasteko donostin. Beraz, uh, Universitate Mailan, soziologia, komunikazioa, zientzia politikoak eta eta begeita bi urtetan zeitu dituzu ikasketan.xa niuz jeren muro megisiko ditut, <laughs> antropologia edo zerbaiten ser inigo gauzu? Ah 6 azaz bi urte gusiz be joko uh, ho maitea eta begiizi estimulatzea maiti duti de hori behintz. Ez diira geldik ego egiten diren horietarik ez duzu maite.. Dut <laughs> es, es, es. Noiz inka bai, Besta handdiak egitenituraik arun batetan igannetan sufritzen dut beraz, hor geldirik naiz. Hor bakagiik. Hor bakarik. Bainan, uh, uh, uh, ez eh behar da gero lugalde bizianen gai zirela kurio sa sohtzaide Linkedin, bikaina udikaita zola miatzen dugu Linkedin, seitsushkeria baduzu bate eh? bai, badakit, bai hori datzia da, eh? ez duzula maite laukietan chartua ezaitea hori datzi ut hori datzi sinua darko zu ikusi uskat handos Ba uh, dut komunitibana atxer uh, bat e horikudeatzeko. Baite <laughs> <laughs> <laughs> dut. Eta txilardegi hausnarketa, dibide, xaria ere ukanzinuela, kualtzaleta asuna sendotzeko ekosistema komunikatiboa. Hori, dako zen dutalari, kaiaz ze de buru gordetzen da horrengi berean. Xaria ukan zinuen, bila eta Xaria ukan nuen... Um, Hor ikasketak berriz hasi nituen soziolinguistika eh, aplikatuan, gara jortan ateratzen ginen, ateratzen nintzen, gara komplikatu batetik, egezazpita historio, eta nain dituen ikasketak berriz hasi, hasi EH-eun, eta horroka nituen irakaselen artean, bazen Niaki Martinez delu nagazte iztara, uh, pertsona azoragarria, eta berak errantzian, zure kerketaranak, merezidu txardegi xaria, orkestu ezazu, enuen egin, harttu zen heuelela egin eta adaitu ninduen ganez bihar da azken epea aurugeuzazugu auurez duen. Afat ikasketak be zasi niturarik idealizatzen nuen bisx donostiko ikasle bizia, bla blabli atera pintxoote jende ezagutu gazteekin egon, bla bla bla bla bla eta etorgi zen pandemia. Eta beraz nire bemazto goko egin nuen online nila zen egin gehiago ateratzen eta nire ikerketa bukaerako proiektua zen nahi nuen teoa aztertu nahi nuen joan, ipare eskola elebidun publiko eta kiristinu eta nain nituen galdezkatu elebitasunaren autoa egin ez duten gurasoak. Ango, nahi nuen urertu eskola ah. publiko batean, elebidun adelarik, eta erten guraso bati, udabe uh, la fili erbilen, udabe la fili erbilen, zerraitik bat zoek erten duten, ah non, non nik elebakarra eta albadussois les mathématiques quendu ni l'analyse mathématique etant et petit de la baie une analyse spicina enfin tout ce quoi valide ce cela c'est vrai que c'est ob pandemia li ci eta eta berazterrenola na izan ginuen egin eta beraz, e etxean denak kakotua ginelarik, bepantailekin darra ahondi hartu zuten, eta uh, entzatzen nahi zespikatzen nire, nire ikerketa, eh? galdu nahi nauten entzat kusten baitut zure behira da nire Ezo, net, se net segitzen zaitut, edaten ditut zure itzak ah, super <laughs> eta beraz asinitzen, aztertzen e e produzitu barba inuen ehun bat horri txosten bat ikasturte bukareako asinitzen, aztertzen interneten zer baliabide badean euskaraz bizi nahi duten entzat. Uh, bai, euskarai kastenari diren helduentzat, bai, euskaraz eskolatuak diren augen entzat, bai euskaraz bizi nahi duten helduentzat eta baita ere, euskara deskubritu nahi luketen uh, eldu entzat. Ze konfinamendu demoran, Tanpez, deskubritu dugu ba, ginuela denbora, tanpez, deskubritu dugu ba, eskolatik anpo ba, zailazela aur batzuentzat euskaraz uh, bizitzea, edo euskaltegia itxea delarik ikasprozesua net bukatzen zela, eta beraz, uh, e, sortu behar izan ditugu kolektibokia euskal gintzak, sortu behar izan ditu uh, be, euskarri batzuk, eduki batzuk, e, euskara eta erritaren, uh, erritar hauen artean arteko loturak bizilik irauteko. Eta beraz, ikerketa bat egin nuen garaian... Uh, Ihumtorialaldekoa azter zer existitzen den eta um, zer berri sortu beharko ginuken. Hau bi milata hogeian zen uste dut, txilar digia hausnaktu saria bi mila hogeita batean. Eeta bost urte berantago sortzekotan gira dura bost urte, aurre diseinatu ginuen tresna hori, uh, baina beste metodologia batekin, beste parte hartzaile batzuekin, eta badu bi urte orain, Euskal Gintzako egitura, ari girela uh, tresna hori sortzen. Ez du imazinatu ginuen izena, ez du imazinatu ginuen estetika uh, edo edukia, agurun beste zerbait da, askoz politagoaz eta lan kolektibo baten da, baina ustut gaur ega eta naldu gula, irailan eksistituko den tresna bat dela, bost urte berantago. Bera, ez da bakarrik lan teoriko bat, teoriatik praktikara ekartzen ari gira. Ekartzen ari gira egiten duzularik, plazararekin? Ez, ez? ez, plazara baino askoz xare zabalago bat osatu dugu, horren sortzeko. Konkretuki gira ezkuntza munduko eragileak, elduen Euskalduntzean ibiltzen diren eragileak, ba, euskalduntzean ibiltzen diren eragileak, elgarrekin sortuko dugun web gune bat. Euskararen web gune referente bat, Euskararekin lotura bat duten jendeei baliabideak eskaintzeko. Iraideko da? Iraideko da. Izena ezi... badu? Bai, baina gehiago izin dut egan zenta, <laughs> ari baik iralanean. Hala, proiektuak nola sortzen diren batzutan. Hori da. Eta hundarian, berriziteko zureik erketarat, ez dakigu buraxoek zergatik ez ezituzten emaiten, xale, elebidun hortan, elebidun... Azter, Aztertzeko alitzatek, adibidez, badakigu zer diren haien motivazioak helibitasunaren de Euskararen autoak egiten dutelarik. Uh, Hor ikerketa bat uh, eraman zen uh, EEPeren partetik, uh, aztertu da ere uh, zerretik bosgarren urteatagero kolegioran sartzean abandonatzen den, urko ikardok um, egintzuen ikerketa bat ere lapurdi kostaldeko ikastoletako gurasoen motivazioak aztertzeko, Beraz autori egiten dutenak, baddakigu zegitiki egiten duten haien motivazioa ditugu, Baina bestenak ez ditugu, hau hipotesia batzuk egiten alginituzke. Adibidez, divides uh, bizitzera etorri dira uh, edo eskola gira dira ya danik eskulatua zen haur batekin ele bakarrean eta beraz berantegi ele bidunean edo ikastolan txartzeko adibidez Eta gaur egune ez, du, ez dugu zubirik um, a marcourteco a urbat a urraldun bat sare uh, lebidunan txartzeko hala hipotesiak egiten ditugu baina ez dugu ez dugu undaherna elebidunata aipatzen zularik, da lehen maila makarik uh... Uh, ama es ama, ama eskolan, uh, pratikatzen dela. Bye. Batzuk sinesten dute horrekin uh, ainitz dutela, eta nik entzun izan dut deia. Eh? A beh ikusuzu erian bada hori eta beraz uh, ez dira gehiagoa aujak ikasturara joanen. Bikain uh, da. Bai. Bai bai. Bai. da transfigio tipibat. Ondaren. Bai. Bai, bai, bada iruzur txiki bat, eh, zenpuntutareino elibidasunak, eh, sistema elibidunak, ordu parek haude funtzionatzen duen horrek, eh, zenpuntutareino eh, aurrak euskaldun zen dituen, ingurune hain erdaldun batean. Um, nere ustez eh, eh, ingurunearen eragina ez da gutxeetzi behar. Um, Nola egan, hori molde, simple batean... Uh, pareko parekotasunaren edo elebidunaren pogota, ez da eh, irakaskuntza ere du horren pogota, da bat. Diendartea ez da gai gaur egun diendea eh, euskalduntzeko, eta euskara ikasten duten aurrei eskolatik kanpo euskara nahi bezain bat praktikatzeko aukera eskaintzeko, ez gira gai. Eh, eta biziki komplikatu da, beraz da eh, tratatu behar zerbait. Da erroba da beste zerbait, azken urteetan agertu da sail giristinua eta publikoan, murgiltzea deitzen den hori edo Euskara indartua deitzen algin nukena tokien arabera aurrez baita bat ere Euskal ingurune batean, Euskarazko ingurune batean murgildua eta horrek ere zenpuntutara ino ez duen ere konfusio bat sortzen ikastolak seaskasareak proposatzen duen murgiltzearekin hor bat dira gogoetan asko ere maiteko bai Bausabat egiten dugu, Berlina, oartuz izte, eneko gorri dekin ari girela, bere botza ezaguten, ezagutzen duzu edu gabe, engoitik, uh, Inti Ilimani autatu duzu kantu ezaguna da, ezaguna bilakatu da, borroka tzeko, Manifetan ateratzen den kantuat, populua hmm. elkar, elkartua azkarra goda da. Bai, bai, bai, bov, uh, badut horretzapen bat kantu orientzuten dudarrik, beti kolombian ginerarrik uh, bilagunekin bidaiatzen uh, gatazka politiko baten erdian, eta momentu batean kantu orientzun ginen, ginen akituak eta etxituak egora biziki komplikatoa baitzen, eta momentu horretan piztu ginen. Eta ba, horretzapen hori pizten idarako, eta baita ere nire karte mugimenduko da militantziako uh, lehen urteak biziki goiz egin bainituen hamasei, uh, hamabost hamasei urtetan gazteriak entzartu, errimugimenduan eta istorio Eta biziki bortizki beste askok bezala bizizangin nuelako uh, gure familia politikoan izan dako zaitik eta hori uh, nun hamasei hamazazpime sortzi urtetan galetzen dizuten auto batzuk egin bat dituzula. uretzen dizituzun ni abardura bat zuen gatik. Segi edo demo absurde keli batzuk. Eta zaitik um, uste baino askoz gehiago traumatizatu gaitu belaunaldio sobat. Eta bat eta no beharra, beti badugula hhh uh abeba tasuna hori <risa> familia c'est elkarte, quartier sa gara s'il eta... a un garailhortan et voilà me las batachuna uh. uh -huh. el pueblo unido jamás será vencido inti ilimani Baxe, eneko goginen autua izan Alpueblo, unido jamaz, zera, bentzido eta orgo itzapena Kolumbian raiten zinuen. Eta erran behar da, eneko maite duzura bida iatzea, maiteatu duzula, mentoaz denbura gehiago izan duzu gara batez, edo denbora gehiago hartu bida iatzeko. Mm, bai, bai, Bo, familian ez ginen badia biderik bida yatzeko. Beraz, Euskal Dantzarekin, e, izan ziren bidaien lehen urratxak, ibili e, ginen Kuban, Argentinan, Ungarian, Italian, Suizian, eta hor hartu ginuen mundu mailako uh, deshoreken kontzientzia bat, eta gure kulturak munduan ere zer zuen kondatzeko, ere, hor kontzientzia hori hartu ginuen, eta gero ikasketak bukatuta, pixka bat, ere unibertsitatean ikasitakoa praktikarat ekartzeko, seila beteko bida iluze bat Egin ginoen beste bi lagunekin, venezuelan txabez berriz orkesten zen, eta uteskune garaia zen, bere bere irabazte arte gonginen han, gero Kolombia, Txapaz, eta historio, eta hor beste bidai batzuk ere deskubritu ginituen. Eta, eta, eta gogo hori ezta asekulan itzali, eta familia bat uh, eraiki dugularik ere, ezgin nuen dena sakrifikatunai. Eta duanginen, lau hilabetez, hamar uh, ilabete eta bi urteterdiko bialabekin alabekin, ego ibiltzera bizkarzakoa lekin, uh, uste du telefono bat baginola garaian, E, bai, bai, en telefono bat eta autobus ez uh, txiiletik uh, Brasilera joan ginen uh, Argentinatik pasatuz, etan eta Brasilen markatu uh, angoi hauterekin bukatu ginuen. IPRkengol izan zen puzeta batekin hego Ameriiketan mm. gaindi biltzea iruzballahau ilabetez, Baina uh, aldi berean um, aldi berean, Ez dakit, behin bizitzenen esperientzia bat da eta amarrilabeteko aurbat uh, kampoan edo edo beharnean izan berdintxu da. eta zen ziruten, guai gibelar penalekin errantzilezake egin kontzente azela edo berri egiteko prest. Ez, garaian lagun askok ez zuten ulerzen ez pagienien eskaintzen gure aurrei. Ta iga da memorian. Uh, Amar hilabeteko aurbatek ez dula gauza askolik atxikitzen Baina memoriak atxikitzen ez duena gorputzak atxikitzen du Eta uh, lau hilabetez loegindugu bi aurrikin berganbaran, elgarrikin dutxatu gira parte ditugu momentuak ezkira sortzi orduz lan eradioan pasatzen ginituen hogeita lau ordu gure aurrikin konektatuak eta uh, gure aurrek gurasoekin konektatuak pasatzen zituzten hogeita lau ordu egunean eta ez dira baita ezpada orta horroitzen memorian baina bai senditu dutela presentzia hori eta um, inkontzientea ez, ez, ez nuke errango gara ez ginoen barbada ikusten um, be amarrilabeteko aurbat haurtza indegiari uh, delegatzea, eta nahi ginduan hori bizi izan eta hori egindugu intuitibokita sobera pentsatu gabe, eta ere pribilegiatuak baikira, egin batean, bagin nuen aukera hori egiteko, baginen hori egiteko aukera, funtzio publikon ari baikinen eta lau hilabetez, oporrak pausatu alizan ditugurako ere, uh, uh, edo norke zindu hori egin eta gure privilegioetaz ere diabetu behar gira, baina autobat izan zen eta, ba, bikaina mm -hmm. zinez. Eta jo uh, fogonetarekin furgoneta dekin eta ba alduzularik, ero itentzira eskapatzen ziste. Bai, prenoada ora inga hori kontitzen dira. Sagitz gaitik aurrak egiten ditugun, hamditzen dira atxiki bergin ituzke beti dusha urte minu arte. Yu, urte. Yu, hola, mi niño, con la maite. Ez nera be, eta pff, dena nila da. <risa> Bait, furgoneta bat bikaina da ere, bi metro kubikotan bizi baitzila belagunekin, edo bikotean, edo edo familian, eta Euskal Herrian bizitzeko saantzat dugularik, berri kilometro inguruan dena baitugu, furgoneta batean ongi pasatzeko, edo, edo hola, behinan horrein horrak haunditu eta urte betetzea, aktivitatea eta historioa. Furgoneta gehiago egiteko da, besta eta festibelak egiteko, eta ez... Hando egiteko. Ez familia, familian bizitzeko, ez hainbeste. <risa> Zientzia sozialetan ikerza ere gandegian zeo oroitzapen duzu garaiuntaa? Wow! Excel-taulak. <laughs> ba, enik soziolozia ikasketak egin nituela harik, imaginatzen nuen terrenoko soziolozia, terrenoko ikerketa, diendak aldezkatu, edo edo obserbaketak, horretzen haizadibidez ikasketa demoran, joan uh, nintzela moske batera, hostilal batez autoitza egitera, eta betzen, deitzen zutena obserbaketa parte hartzaile bat, soziolozian uh, um, den metodologia bat. Uh, Nik hori imaginatzen nuen, eta gaindegian sartu nintzelarik, be ba, deskubritu nuen, Eta zen nazio mailako beategi bat, beraz e, nazio eta euskal herriak duen anistatunaz jabetu nintzen gehiago, baina bakarrik ekzel taurekin, eta hori bat ere, bat ere, bat ere, seksi ekzel. Eh? Bat zuen baina, ez da, seksi izan. <risa> Nahiago zinuen gehiago kontaktua kanpoan eta ahemana. Uh, uh, bai, zaila da, zelula batean petio bat egiten duzu eta bua, txuzi. <risa> Ea, eh, yo estakit kronologiko ki norazen mena u e ultik ere? Bai, bai. Uh... Ondotik? ondotic? Bai, ez bateloritzen. Eh, uh, estakit zikuna zaula, bai. Bai, uegon ibili ninsen. Eh, uh, uh, bai, estakit zik horitz apenudan u e Ture ez garria zen, dago da? Hor <laughs> profesionalki, langide izan ziren, ondarean hor? Bai, bai, bai, bai. Geo militantzia ipatzen alda, ere, uh, beste batzutan, eh, bai. IHS eta bistan da? Bai, bai, ue hu eta gaindegia, ba, elgarrekin izan ziren, bi esperientzia ziren, um, geien bat ego ziren egiturak ziren, eta garaian, era ikuntza nazionala haipatzen zen, eta beraz, um, behar zen, euskalegian langile bat, eta niri tokatu zitzaidan, uh, ba diakinez, ue hu, ni bilizan zirela, beste, ilogetan mairuan, ipakaldean sortu, eta beste pertsona asko lanean ere, baina bispailu urteko esperientzia izan zen gozoakik uh, azteko lehen lan postu bezala. Ba mm. Militante, oai, mintzala xai eta horakoak badira, EHZtan etan bera sortzailetan, uh, ibilizida hor lehen urteetan edo? Ez, euh, biziki goiz sartu nintzen, euh, Langire? Ez, sekulan. Ez? EHZ-etan, sekulan, ez. <laughs> ez, es, Ez, ez? Es, Pistagide beti euh, ah langile, bai, bai, bai, bon, bai, bai, bai, bai, bai, bai la conseillère bye bye la conseillère de quartier la la conseillère bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye eta geroztik, uh, biziki zaila izan zait, uh, hori abandonatzea, biziki-biziki zaila, magia bat baitu mutak eta faxe horrek. Uh, nire gula soak super triste silenz, eta kainaren, hogeita sortzean sortu naiz, eta beraz, uh, ama bost urte, zent, naute ikusi nire urte betetzean zat. Horrein, uh, alabak, dirapiskat tristen, naute lako ere ikusten urte betetze, bunaren zat, baina, bai, arroxan, sartu uh, nintzen txal txortan, eta, uh, pua, f, a, a, adikzio bat bilakatu zen, ikast urtea bukatzeko Eritual bat EHZ-tatik baxa behar nuen ikastorteari aio erraiteko eta udari egunon erraiteko eta pf, mai, gauza asko, asko, asko ikasi, ikusi, sentitu, bizi izan ditugu uh, EHZ-etan uh, Arroxatik idauzera, idauzetik eletara uh, voilà. pf, Arroxan izan nuen lehen ardura, roitzen <laughs> aiz uh, Zaharra gobat zoek erantzeaten zu logistika ardura du nizango zila Bo Bikain, bandoen Excel taula bat, materialarekin. <laughs> Tuh, <laughs> deratu <laughs> Excel. <laughs> <laughs> Excel taula hori, maian txarbo ezinakiela bat ere zer zen unekile anglaiz, unekile aleen, <laughs> unekile apipo. Uri guzien, bat ebur egtzen, bela zondo kurtean errantzaten, zu <laughs> kultura edo animazioen xailan txartuko zire, Bo Bikain. <laughs> eta buskanaka buskanaka, xaila askotan ibili, eta hori da, atxas eta eh, ah, ardura kartzen ituzu, diende berriarekin ari zira, eta... Formatzaile izan da, hainitz, hainitz zentzat. <laughs> hainitz zentzat, hainitz zentzat, ikara garri. E, Sentsibizatzaile, ere, biztan da? Eh, Ajunte Eta eta ere, bada inkonsientzia grado bat ere, eta bi, eta lau, eta bost urteko uh, gazteetalde batek kudiatzen du, hain aurri kontu eta ardura haundia duen proiektu bat. Uh, badu inkonsientziatik, baina badu asko uh, autogestiotik uh, biziki formatzaile da, uh, bela unaldi askorentzat. Horroitz uh, mm. nahiz, behin haipatu nuela hori sozial uh, arloan uh, lan egiten zuen zuzen haumdi batekin. Berak egiten zidan, um, ehunka langileku datzen zituen, eta egiten zidan sebe batean, ikusten dudelarik uh, engaiamenduetan EHZ-eta, begiak itxirik ambosatzen pertsona hori. Huu, importanta da, hori entzuten duten entzat hor? Biziki, ertentzuen. Zedeak egiteko momentuan eman ehz eta egeazki handik pasabalima zera ikusiko da. Zenta EHZ-etan dena ikasten duzu egiten, ardura zer den, ordutegi bat errespetatzea, zer den uh, lan zikinak egitearen garantzia ere hor ikusten duzu, kolektiboan bizitzea eskola bat da, eskola eskola ikaragarriko eskola, eskola bat da eta Eta wala, arroxan obsergebak eta uh, duda eta, eta gu izan ginen gehen bat eletako belaunaldia. Eletako gehiago. Segitzen uzu beti gerostik? Ez, bainan bai. <laughs> <laughs> zaila da amardunatzea ea txezeta. Ez dut, segitzen, emaiz nahiz laguntzaile laguntzaile laguntzen lagunt, lagunt, dut pixka bat, bainan sortu dugu dola laupabost urte aurrem brigada. Uh, be, orain guraso bilakatu girenez, uh, aste artean, mutak eta garaian, joiten gira aurrekin oialetxea pausatzera, uh, anloiten dugu eta aste azkenan, aurruguziak lanarazten ditugu hauzolanean, EHZ-etan mutatzen laguntzeko. Beraz, edo apainketan, edo aurren txokoan, edo gauzak mugitzen, ekartzen ditugu hamabos bat aur, gure aurrak, eta lanarazten ditugu ikusdezaten eta bizi dezaten zerden hauzolana eta beraz, da gure karpenchoa, bai gure agurrentzat, bai e-atxazetaren eta hola da... hola egite ingira, hola atxekitzen guk ere zango batzera. Lotura zerbait. <laughs> e, musika zalea, zira Entzutan duzua, hienez musika? Bai, baina nahi nuke gehiago ezagutu. Uh, ez dut bat ere denborarik deskubritzeko gauza berriak eta historio, bai nahi nuke gehiago bai, nahi nuke gehiago... eta atabal ondo-ondoan bizi naiz, iru minutututan naiz, atabaretik, eta diren konzertu bikain guziekin, ez naiz, aski atabalera joiten. Mm -hmm. Berda egan, iratilari izan zirela ere, garaian... Nola e niso hori nora deitzen zen emankizun hori. Ah, antzu me prehistoria da Ah, prehistoria da, me diustokin nahi nuen lotura egin musikarekin. Uh, e niso hori nora zen. Txakurok eta Erne. Ah, Txakurok eta Erne. Ah, hori tukunez beti, egun batez. <laughs> Eta kasuko sa batzuk antenan ditugu iztugu. Nel eustaz gaur egun kondatu errez direnak. Eman eh? zinion, bronkabat, emendikat taldeari, zinion, soportatzen. Aba, gara jochtan... Kel Bai. <laughs> eta bai, oaxen so, izor, entzuten dut alalik, eh, proposatzen maitut ta, uh, gomiteri uh, kantu bat autatzea, hor dupla autatu zuzularik, hey. bisikir hindut, pentsatu dut hori. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Gara diren kamarada, eh? Arrunt, arrunt. <laughs> errek izan gire zu metalsa lehazinen bai, biziki metals, ka babai, hori guzia bena denza dintzerarik eskolegirat gaixoa zuma bilduzien ezakit txakurrok edo ernezen pentsatzun txakurrok izango zela horgen ere, lehenan nintzen eta guri gretiak konfientza oso egin zigun, agusak gantzian hau dira giltzak Ozti lal eta larumaz guziz, sortizatik amaketara, emankizun bat egin barduzu. Atxe ban lagunak eta egin. One, two, three. Mais mobilete... uh, mon père libéro Naïcineutena Naïcineutena mobilité celle d'Ouinen eta à est à est à ma qui tient gintuen ta guaintzin baziren euh ura parateghi gorcatore et ta ilugarematien des sérieux ça elle asko konatzen zituztenak eta guk estudioetan heritzen ginuen via <laughs> la munia de matin et la certaine salle matin n'a xabalki chattsentseng pour les contrats et puis il telefonoren a Grigoria Pisteno 18h Gabriel Seneta. Bah Yemen Chypre. Chypre qu'est-ce que ça signifie On choisit les choix. Bon, c'est que n'y gine gourih a te continentale n'a n'a garyori. Ansi man. Et ta n'y connais tout en tour n'a garyori. Ah bah oui, c'est si. Et ta gérosique euh dense à ma bosse surterique en critique à tout. Et ta HZ Hori dato, musique électronique et ta politica ou startup, s'il est là combien c'est toi gagner l'accord et ta musique électronique lenin guruan ziren aurriritzibatzuk autxi na egin ditolako. Politada dato, a nota. C'est un point totalement autre edo, edo, edo algérien mai. Beraz duplao ta tuso. Elkarrikin. Bai. Bai, bai, bai uh, Kantua gozo baita igandean erri urratso spatuko baitugu Sekulako aro edera izanen baita Ezta sinetzi behar meteo franzek dion Eta erri urratsele baita auzolana au egikaritzeko Halli maleko besta Nik alusinatzen dut Autua parkatzetik uh, uh, Txartelak elostela ino Eta, eta pff, ba, ze hauzolan edera den Badu, ehatzezetatik zerbait Baina zaharra guen dako Hori oh, da, birsik latzen ditugu Ehatzezetako belamaldi frustra toi que harry ou rachel et <rires> son <méracez> duela <méracez> <méracez anduela. méracez and> Horrokan Unchiaren kontra Korrika Dordoka Aterapunza bait da zure narekin zan buga ozen kanpeti hurrengo datu florekin ospatu da standing like dear beritza Gobatira sigi de sagun guri bidea, esku hey, karaz nain ditu gu orain, buria steh ketak, el gakhlanian ari tus dortu dugu alaketa, orain wistei gite ko moment, toi dictida su, ereken de saketsu xachaixia garatse ko, txa gobate dande saken gudena hey, giroan xachte ko, is kun tsarg des agun biotektix shalbatse ko, Por toda tu aire ido muro, segure maitasun arekin, tamura o jengadekin, un rengo dantsuekin, buspatu ezan iztena Spatz gure zaimun baitia igandean beraz duplak gomitatu ditu da piso Bela una liberia eta pergita panchoa Eta eh, bai, modanda egualdean eh? maite hituzteo lako... Olida e jamun, peiuta panchoa... Hala, eh? <laughs> batek proposatuzien... Bago eginen dugu, kantu bat ebendik eta gomitatuko dugu Benito Lertsundi, <laughs> ez dakit berre fetua eginen dugu, ez? Ai, ai, <laughs> atzo gauan haipatzen ginen lagunekin bito jaiapere, zerbilakatu den... Eta eh, oh! bai, zerbilakatu da, bortikoa... Erantzunaduen batek, anai badu eman kizun batekin guri jatean, interesa baginu ke... Justo ki, erre uratxean eko xinien, eren handikotz... Berdin... Tipitan... Ai... Fin, tipitan, enetako betitipi izan da Jordi bat ezala. <rire> Olida. <laughs> bon, eneko, finitu behar dugo, plasara ikin, banoan, haen oh, no. iz gauza ipatzeko, certan ah, da plasara... Euh... Mm, <risa> Zertan da plazara, bam, <risa> ale, unekin egin zazutzen Ale, tesian, titesia eta xintesia Ba <risa> <risa> plazara, duela bi urte terdea biatu ginuen aventura bat da Aventura kolektibo bat, bost lagunan artean uh, Be irurte berantago orendik gira uh, Ez gira orendik esatu gure artean Ez da gaizki hori ere Ez da gaizki um, Aztapenean, aztapeneko ekin zazen, be Uh, jatorri adin uh, eta sensibilitate desberin dzeko bost pertsona ginen, baina nahi ginen elgarrekin lan egin, eta ginen egituretan ez ginen ikusten buruan ginituen proiektuak uh, bega uzatzeko ginenik, eta beraz uh, baina egiten ginen uh, ebe esor dezagun gure faktoria. Uh, gure proiektua, gure egitura Eta hola, hola abiatu zen Sobera ikerketarik egingabe Merkatu ikerketarik edo Eta, eta bizikia abentura edera Inten txoa, ekipa Zora garria uh, inguruan... Egunero ikusten ditudan Lankideauek zora garriaak baitira Asko maite dugu el garrikin lan egitea Eta Ta segitzen dugu tuku, tuku gure gure bide Euskararen uh, bizi berritzean Ekarpen txiki bat eginez Taide voilà. gainitz egiten entusie, euh, toki dezberdinetan, profesional, emprichetan, publiko zabalari, denak den entusie honkitu? Bai, bai, bon... Iru urte sortu dugula proiektua edo bi urte terdi, eta horreinik super nulak gila gure proiektua pitsatzeko. Ne horke ez daki zerrik iten dugun, nede gurasak galetien diatelarik, ikusten ditutelarik, eta zerri egiten gauza batzuk. Iru hitzentzat abstraktua dela, baina ikusi ituk gauza konkretu batzu, ere araike kit pratikoak, eskora teknikalien formakuntza bidean dela, eolako gauza potuloak baituzie, eskep gen, hori denek ulerzen aldote, fer denek. Horako gauzak bat dituzu bidean. Guk beti reiten guplazarak bi zango ditu, eta bi zangoen, ibiltze, zangoen gainan ibiltzen dela, eta sekatzen duguna, dela horrekabat bi zangoen artean, eta entxatu nahi ginuke uh, asmatzen modelo ekonomiko berri bat ego euskal herriko egitura batzuek inspiraturik. Uh, Aiaraldeko ekintzen faktoria adibidez, uh, proiektu zoragarria dena. Lentzangoa da zerbitzu eskaintza bat. Uh, laguntzen ditugu ipare euskal herriko egiturak, Euskara haien funtzionamenduaren erdigunean kokatzen. Formatzen ditugu, itzulpenak egiten dizkiegu, um, aholkoak emaiten dizkiegu eta uh, proiektuak uh, muntatzen laguntzen ditugu egitura hauek. Eta laguntza hori fakturatzen dugu uh, nolabaiteko autonomia ekonomiko bat lortzeko eta behar batzuk atera behar baititugu. Mm -hmm. Eguneko larogeita ama bihan orain autofinantzatuak girelako. Ez dugu di, instituzio publikoen partetik funtzionamendu uh, diru laguntzerik. Eta bi garren zangoa da, da, zangoa da um, gure Biharren zangoak geien animatzen gaituna Eta da, baitugu buruan Proiektu ahunt erobatzuk Gauzatu nahi ditugu eta Hortarako sortu dugu plazara uh, Proiektu erobat da, adibidez Dola bi haste mutatu dugun familien egonaldia um, Euskal Herri osoko Itamar familia hartu ditugu Eta bi egonaldi proposatu dizkiegu Nazio mailan, haien Euskara gaitasuna hobetzeko eta familian izkuntza Oitura kaldatzeko. Hor bide lagun izan ditugu udaleku aeka EBT eta Dindaya Fundazioa. Ben, hau adibidez, buruan ginoen proiektu bat da, eta biziki konkretoa izan dena. Oita mar familia, haste oso batez, karri ditugu, eba euskal mugitzen, eta eta biziki polita izan da. Eta proiektu asko, berkota sobe la ditugu buruan, eta aligila tukutuko obratzen. Gauzatu beharko direnak, eh? eta inen direnak. Eta inen direnak, bai, bai. Eta beti aliantzak uh, sekatuz, beti berrikuntza edo sorkuntza ere uh, sekatuz, eta begarko beharrei uh, garko erantzunak ere proposatuz, eta sumeki. Eta uh, Kontsientzia izan ez, ez dugula guk deus asmatzen, badela berritamak urte uh, lanean ariden euskal bat eta emaitza bizikionak lortzen ditunak, eta guel dugila gure ahitxo ere kartzera. Mm -hmm. Azken gauzaba nahi aipatu ere, hau bizi beragiprezt eskola aldia biztan nena, uh, txapa baduzu Ez dut. Ez dut? Ez. Nahi duzu? E, Aztuk beharko bai? duzu. Aztuk e, beharko Ez da txantzen ari den mugimendu bat hau? Bai, lehen le, le ediziotik, eskola eh? eseptiko izan gira jende asko, baina aldi berean nahi izan dugu sinetxi eh, funtsionatzen zuela. Ehm... Uh, Ingurune biziki euskaldunetan, jendak erreten du, bah, guri txapak ez digu balio, badakigu norke euskaradakien, eta norkeaz. Ingurune biziki erdaldunetan, jendak erreten du, txapak ez diela balio, hemen ne horkez baitaki euskara. Eta bien arteko ere muetan, jendak erreten du, ha flem, txapa, ha flem. Baina, alere, txapak badu superpodere bat eta funtzionatzen du, ere ariketak. Eta askotan, erreten dugu hariketak ez dula funtzionatzen. Gure burua ez baitugu erosotasun zonalde batetik ateratu nahi. Gomitatzen ditut, entzule batzuk, txapa erabiltzea eta ikustea ala ere funtzionatzen duela. Ezeptikoak zertan gira, bizipen txarrak izan baititugu, baina hala ere importantea da. Euskara plazaratik ikartzea, Euskara erakustea entzunaraztea, eta txapak ortarako ere laguntza ikartzen digu. Ez ginuk egun urte usuan ukameha txapa hori? Bai, bai urte usuko txapada lehenitzak Euskara zemaitea. Mm -hmm. uh, soberatan isiltzen dugu Euskara frantzesaren probitsuz hemen, edo gazterilaren probitsuz ego euskalegian, eta utse egiten ditugu Euskara praktikatzeko aukera asko eta asko. Mm. Beraz bai. Mentuaz filatzen girafite itxurari eta hori girate? Bonjor, eh, Gertan. Hori oh, da. Egunon, baduzu padean? Mai, eta saigu... erresagoza egu Milezker Radio euskaraz, egunon erraitea baino. Ezen eta Milezker Radio, dara hop, finida elkerizketa, banoa. Olida! Auskarriaz <laughs> <laughs> erbaid. Eneko gorri Milezker unha arte dienik, gantie, eh, dozu ikusi dut nun behitzu. Bai, bai, bai, amaren izan behitzela bilibar da. <laughs> eta gorri egiazko izan bat da, ez da izango itibaz. Ez da izango itibaz, yes. eta gorri amaite usu iduriz, gorri izbait zidea. Bai. <laughs> <laughs> Mais je craigne Nico. Souli pampi e kucharte. et ça noncha, couscherté et couscherté.